و خیر آلی نو آغا اکرمه ده چکم بیا شهید کی گی پا غذا کی کنا اللہ پا مرابانی دخزی پو هسته سره اللہ پا غیطه دا اسلام نصیب کنا جنات تلار افامین توما یا صفابی کم جانی بالباری ایا تاسو بی غم هسته چو دوب کی پا تاسو تاسو بانی جانی بالباری اگا طرف ده اوچی یا اولیگی پا تاسو منی حاسبند کانو بارانا پا دی اوچه کی او بیا پا تاسو نی نی ایا بیا غماس چې الله تعالی ته واپس د دریاب ته دوپاره او بلیږي په تاسو باندې قاصفاً مایده مایده کوونکې شلې پيورې ککوم تبو بربادي چې په دې دریاب شي به ما کفرتم پسواد دا جتاس ما شکر کړي دا الله اکبر ثم لا چې تا تاسو بیا ونی نه لکم تاسو پراله نه په مم پسې راتلوې چې څوک د انتقام خصلو لپاره تدیر انتقام خصلو لپاره چاته شي دې چې بیا څو انتقام راوځینې چلون قسم سلح اکنین بادون دی چه اگا عذاب ده پارستیمالی گی یو دعا چی دینا پوچی گی دو دعا پدر یاکی پوچی گی چی چی دی یو سرسر دی بلاقیم دی او دا چکن در یا بی اگا سلح دی کلتا باکون که سلح اگا چکن دینا یو عصیف دی یا قاصیف ارتاو یاگتا یو دی عصیف ابلتا قاصیف او دا اکم چی پوچی کی عذاب دی بلاقیم wala kad karama banya damya kalama wazat tor kare banya dam ta che pu wala di duray nokri pa nas di duray khri tuna aw duray ra pa khul nawarudi bai duray khule la razi aw pa pa shina wala barkri di che da sikalo jan ki ba khra پوځيږي د دې سوري دود په اړه چې زړه پیدا کړی دی سره کچلو داريږي اسونه او په دریاب کې به اجازهونه ما پیدا کړی دي ورزاتنو امنا ته عبادت ما دلاري زبر کړه پاپ پاپ شيونه حلال ادهانې چې تبيت غوډیا غشي ما دله کو راګ ور کړې ففزل ما فزلد ور کړې د انسانانو ته علاکشینو ټول مخلوقات باندې په تبزيلان فضیلاتن ور کول کثیر چا سره ټول سره په مانا نور په پټونه ماخلوقات باندې فضل اچاله ورکړي انسان الله ورکړي الله تعالی په دې دنیا باندې نور خلق بعض او خلق شته چې هغه څنګه د انسان هم دی چلي فضل اندري دغه ځمانه راوته او خال زادي چې په انسان باندې ډېر څو فضیلت والا دي شته مخلوقات کې انسان جدي فضیلت اندري بس پرښتونو نام دي کړه ان انسانان چې کمن بیا رسولان دي کنه او چټي یو من درو کولاو ناس بیمامهم د شورس براشي چې اوس با وازه کوم هر انسان ته بیمام می سره یا بیمام سره یا کلتی غبر سره یا کتاب سره فمن مت یو چاته جواب دې کتابه سره الله پیدا خلقو بولو له خپل ما ما نه ظلمونه پرده دې کجوري داړو کوه ومان کانه چې جوګیو نیاز په دې اور اللہ دے کتاب نے فوادات علیہ کلاغی پغرج گون ودی واذن السبیل سر سمجھو تاو کی او تا واڑی جو اقل واسط نہ وایزان طرح صورت शिकتا څنځه سمجوتا کړي و ترمن پر قرآن کې کړي و نسولي و نسول کړي و لشت خزوک خلیلہ دو بتا تاسو دوه سیکولې ما تکل کړي په نبوت سره پر لولا نه ریا سره پارای اے لولا علی ان هلک عمر لولا علی ان هلک عمر نو لولا علی ان ک علی نو هلک شو به عمر رضی الله عنه پوشی یو خذوا حاملوا عمر سے یو طویل جدار رجم کو باسرای بی ناغہ جنو غوارہ ایمرائنه وک او حاملہ و هغه به ترار اجي دا او حاملہ ده کنه نومد رضوان الله والا علي لهلك عمر راضي الله عليه زبغل شوي به چوله خزکه مجرمه ودان نه ماجون چې چ جرم کړو نو خو نه او خو ماګل که ما خو شنو کنه او ختایي کې خودای نه شي کړا خدا قصته کوجه لوي نو دا به دا خدا حجمنه نفسيدا شي وي انتفاضه اول دې ان انتفاضه ثانویه د وجہ لولا علی لحلقا انتفاض سال دوالي وجود دوالنا انتفاض دو ساششو سانی دوالي وجود دوالنا دلتا رکون منتفیشو ولی چه وجود دو ثبوت را غلی ده ده تثبیت را غلی ده لولا انثبتنا که که زمان تثبیت نوه ته قریبی چې ميدان وکړوي خو چې کله زموږ تسبید راوي نو تاسو هغه چې کوم دي قریب کې دلم نفی شو که بل فرض او تقدیر تاسو ته تا حکم کړوي د وسره سمجو ته کړوي ساس باز دي کړل لازک نه تر زی پره اجه ما وتاه باندې چکلوي شی فال حیاتي هغه دوچن آزاد د جون او درې دوچن آزاد داسره ته په پس د بیا به تا نه وإن قارون يستفزونك يقينا قريب بدا خلکه لا يستفزونك چلو جوړ کتاب یې سرته پر ادم کېنا یا لا يستفزونك تاسو په غړي بنا راز مزه کېنا یا لا زئی او اخوی تلاله بنا راز مزه کېره کېنا دې پاجو وباسي بنا ادم کېنا کبل حتوی رسل لا يلبسوا جوه په نچري اسلام افغانستان سنتہ منقدر سنن قبل کر او دا طریقہ د پفمو او بدلېدل اخو کېدل بسم الله اوس عمر مصلحه حقی می صلات او دعا منځونه د عبد الرسول حج کل سر راجی با سر راجی اقیم کل کل پ وقت تو توضؤ وقت کلی صلات دل تا لام با پ وقت ی مو نہ کی گی اقیمی صلاح تا بڑا دلوکی شمسی لاغ اصاقی اللہ ری تر تر تم پوری و الفجر او دروات سار او درگا سار منزر چامان اگا سار منزر بانی اطلاق قرآنو که کنا ای ارزم یا اقیم الفجر اگا سلات الفجرامو که ذکر چه قیرات اوگو دی سار منزر کی کنا چو اوگو دی سار منزر کی چو اوگو دی تیرات تم را آیاتو نوائی تپر سار امامان صغشت! ها? سار موز پچر نمودری رئي تاسودتان! موز شلمر دمان موزنجا! شلمر دمان! لس! لس موزم شكا موزم شكا! سلساني! موزم شكا! موزم شكا! ها! پشپا بدریو! مان پا من د په څو ټمو دي په ښاغه وشو وقرات یعنی وقران فاضل زکر دتکه مفصل وای چه قراءت یعنی د قران وله قران دی قال کو جن امام سے مذہب نہ او عالم الناس بمذہب الامام تهাবী عالم الناس بمذهب بهنفا الامام تهাবী امام تهাবী دا تطبیقی چله کا دی په غلط کې ودرېږي په څه یو ځای په چاره کې یو ځای کېرات دیو به چې صاحب وو بده کې وو بده چې سم سره به غلط یو اس پار کې را ختمږي چې لري ختمږي نه نه چې په غلط کې وځي او په ناتې بیا قران فاجل الله ولي وی دې کی چې درکاتونو دوا دی کنه مقصد همدارځه چې د دې دوه راکتونو په ځای به د قرات وګڅيږي قرات القران الفايز ان القران الفايز كان مشهودا يقينا صار منځه کې چې له موږه فرشته حاضريږي صار منځه ته حاضر دي لشي مطلب دا فرشته راځي اول ته کې چې کوم ده بدلي د و منال 25 تا ajudu katahjudu nafilat al lak aw da sirf aw sirf stad parade do padre rafado della یا تا دو پارا فرض دے امت بانی چکمینا نفل لے یا تی پارا فرض دے پتا بانی یو معنی دادا دویم دادے چی امت با تحجود کھئی د پارا د دفد سیعاتو آکتبا چکمینا تحجود کھئی د پارا د د رفد درجاتو ستا تحجود د درجی د پکچا دیدو د پارا دے آد امت د گناد معافکیدو د پارا د محود سیعاتو د پارا دے نافلت الله تزه کو اسا درځایە با زکات پاسي الله پاک مقام محموده تعالی زباني چالاش پکړې شوې زيده هغه شفاعت کبراه دي ايا چې ګنده پراس باندې کېنا ولدي ايا مقام محفوظ هغه الله دغه دې کنه دا مخاز کوثر څه شي دي ها کوثر باندې با الله داود ري ايا برا زکا خو تبې کې وبد ري تا مقام محموده پارزه دې ودې دلو چالاش خیامت کی حوض کوسر بانی و قلوه ربی ای ربا ادخلنی مدخلا سرکن ما ننباسا اغا کلی ننواتوزی تا چه قبر ده کلی ننواتوزی چه جنت ده کلی ننواتوزی چه اغا مدینه منور ده و اخری نی مخرج سرک یا اللہ ما تو کلی طریقه سرکا استر و دنیا نه یاد مکه یا یاد قبر نه ورز د قیامت son واجح لئے اگرز結果 مات piano دون ازتاد طرف نه سلطان نسیرا یا دس سی مضبط با چایی چا غنصیرا زمانصر کمکوق و کی پا اقامت الحدود که زمانصر کمکوق و کی, کی پا اقامت الدین که زمانصر کمکوق و کی, کی پا تنفیص حدود, حدود و کی زمانصر کمکو کی دا دے حدود و پا نافیز کدلو کی سلطان نسیرا قوم ان دې د کوم بچي مضبوط مال راکي چې هغه سره څه شي دې دونه نه پیشي دا شي دا دوا کار کړه الله جل شانو ته خدای دا دعا وکې دا دعا وکې کنه حسن بس وی چې د دې تفسیر وعده الله جل شانو کړی دا چې طالب د بچي کو او د روم بچي بدل کو او که طالب ميدان ته ستومد لبر کو کنه وجل لي ملذن کسلطانا نصرى قتا دوي چان الله صلی الله علیه وسلم علما الله تعالیه بهذا الامر الله بسلطان قتا دوي قتا دا پیغمبرسون پيښو چمنګه دا دین شو کای مولا تر صبر چمنه خلایته نیره کړي مزبوط حکومت نیره کړي چنه کړي مزبوط حکومت نیره کړي سلطانن باچي اذکہ چې کمنه سره پاینده سلطان الرحمت من الله جاعل الله بين اذر به دی و لو لا ذلک لا غور بازما باز دا شدیدهم زيفهم دشی نو بچا ا سلطان العظیم زد الله فی السلط من اهنا سلطان الله بچا مسلمان بچا داد الله رحمت دی په دنیا کې څوک مسلمان بچا توهین الله په څو کې مجاہد وئی سلطان حجتن بینه آدائی و حجت او دا اللہ بندگانو کمسی دا دقارنگی حافظ نکسیر وئی چوافی الحدیث این اللہ یزعو بی سلطانی مالا یزعو بی القرآن یکنان اللہ پاک دا دین نا پسکیپ باچا سرا مالا یزعو بی القرآن ایش پا درس قرآن سرا دوم نرازی موسی سلطان النصیرا شو کنه څه سلطان النصیرا څنګه غلا شلا زیاده انا شما یعرفون من الغلشی ما یعرفون من الغلشی پریداوی هغه اوس بس ټولانی اختیار ای چې من گو سګنونو پدې شروک کنه نو بس بس شي تو نه من صرف او صرف خپل څنګه نظر اظهار کول ته کی چې دا نظر دی نو بیا ار چا خپل ځي او نو که څو په او دوی غو نو دا خپل خوا ده او امام ابوه حنیفه رحم الله وایي چې دا سر په موږ کې سپار خورې نو وایي چې نه څنګه غلا سره غورا دي وایي چې مطلب د دې دای امام ته حواله وایي چې زده غلا شو دې او تستازو دا خوږی جواب چې موږ سره مي گئے او سپينه مي گئے او ثاني تور مي گئے چې وای نه نه بيليږي وي تر نو دا موجوده نن سبا ستګي وڅيږي د غبره رحم نه تور او سپينه شي معلومه تو هغه ورځ وز هم نه معلومي ا په خو به چې د شي شي سترګې نه سبا دې جارح کو خاطر را, را, کی کیدون کیدون؟ قرآن قرآن قرآن را, را دی و زقل باطل اس نابو شوبات لیاتنا باطل شده ورکی دون که اقدمی دون تني سنابو ده کیدون کړي وان نازل روزنا زم منال قرانې قران ما قران شو وا شي پوندای شي پد رحمت دې پال مومنانو زیاتې ظالمان مگر توانرا وای ځان هم نکلي چې زه ستاسو مط انسان باندې آدا ځه د مهړه ونا بجانب الروز یقبل اکر انه چټ تا وایو زم څخه به الله اوستاس رب خبوئی گی پو آگا جا بانی چواہ دا آگا چکنزنو خیلار مندون کیوی کچو خیلار مندون کیری او کچو گمرادین اللہ پریا بانی خبوئی گی ویس الو نکا ویس الو نکا تپوسکی دا خلقستان آنی روح پبارد روح کی دری سوالو نکرو دا اندته طرفنه سوال وشوود د يهودو په شرادت سره یو سولدا چې روح تشیتا وای د دینداجه زو ਕਰਨن څوکو د دینداجه صاحب کاف څنګه چرشي دو څنګه خلکو د ادریس سوالونه شوې دي نو د ادریس یو جو عدالت لري دوی جو ابونس سورای کافرا روان دي بیا سوالونه کا تطوس کډرستانه په روح عقل جسمه تف دې چې ساريف بدن دی لکه سرور لکه حلول د څه او به په ګلاب کېچره نو دا تقریبا زر کوله د مفصلینو شتري روح په نو الله وي چې دې کې بوتمو چې روح څنګه شي یو څنګه دیو څنګه نه نه اروح مینام روح ته روح الله تعالی امر یې و ما چې د نړۍ دا بشتا زدا ما wala in shi na ke jed azu wal la na zabana billahi ohaina khama khabzul laikum ala kitab la cha ma wa yakulata bani biya batana ye mundale zand para bi pje banale na tum ban di bamtashi ratro ya intikana khastalo para ya zun tu khilaf wakiilan wa dar mutasarrib biya tanu ye mundale zik u garam sana quran afastanishum allahai ma da quran dar kray je mat kazu walan da afastanishum khuniya در اللہ را طرف نیاکنان فضل در اللہ پتابا ندرلوی دے قل بیاسد اقاد قرآن ویل این اجتماعات لینسو کرا جمش انسانان و پیران پده پی خبر چراتلو کی پشاند دے قرآن بانی لا یا تون نشرت لی بمثلی پشاند دے قرآن نشرت لی واللو کانا بازو مگر کبی بازد بازد بارب کمکیان یو دبل دپاله کومه کیام شي کنه دقران په شان د کتاب څو دنیا کې نشي پېښوله او ټول انسانانو ته جانا ګرځې تیفو کیږي یقینا اړو اړو خلکو لپاره په قران کې هیڅ څومره دلالات کس مثالونه فابو انکه اکثره خلک مګر د کفر منکرانه کوي وقالو جو ويلبا لانو مینالک ممنږي مان نه وروسته په خبر باندې ترڅو پوهیږي ته ځل کړی نه زمغه لپاره مینال او زمکه د مکه نه یان دو بو چې نه چې نه روان کړې تو ویل دي راته نه سهله په کومږي پرېدګه کې الله کمه یقینو کو پرېدګه کې تو ویلو باسا او الله لی وګ بیا وسخه پويش جنا حت تا تفجیل الا نامن الار جن دره تر دې پوری چې جاري مند پارا پرېزمکه کې ان ګړای او چې او تبون الا جنتون یا دیشی ست پر باغونه دوسی کنه نو تره پرې چې شي شي باغونه بی باغونه غرگ باغونه که جروع دارنگی دانگورونا آبیا جاری که کنه نهرونه میز میز جاری که اونسرا پخپل واق که او توس که دا سما یا راپری باسا په منبانی اسمانه یاد اسمانه کما زام تلکتن کستا گمانده چه پده خلق برازاب رازی که صفن یا تکڑا درازاب یا راولا اللہ جلی شانو علی یعظب الله والملائک دیو دارنگی ملائک مخا مخا یا جما واری یا دلی دلی دا متکیش غن چې تاسو پر رسالت او نبوت باندې گواهی وکي یا جری تر پر کور دیسرو زرونه یا او جبر اسمان تا ولنه من استاپه تشه ختم یقین زمن غدا امه کیږي باور مې کوم تاسو به ختم باندې تجربه جته نازل کی من باندې کتاب نقروه د تتاشتي په کاغذ کی کتاب لیکل راوړه منبو اولو راغه نو کوی تو شو سلحان ربی پاکیت از ما در عبد پارا زبو کمزوریم او کمزورتیان اللہ پاک دے حل <سؤال> کنتو نیم زی اللہ <سؤال> بشرن رسولا مگر بشر تیغمبر رو زب بشریم او در بشر چکم دینا سی بطول عیشز دے او کمزورتیان زبا کولیشم تاغو مجزی غواری او مجزی زمان تو اختیار کنشتاری او نیم مگر بشریم و ما منع ناسا یومین رجاهم الهودا فانده مانا انکره خلق دیماندر او دلونا چکل راگا دو تواهیا دا خبر چی دو وای ابعث الله بشرنا صوله ای علیوگیل جی اللہ پاکیو بشر پیغمبر پو خواه زمانینا دی خلق دا عقیدر اغلی دا چکنا بشر ویچ نہیں پیغمبر نی قل تورتوی اللہ کا نکه چی دوی فیلات جسمانگی گی ملاکک یا مشون ترنکه موږ مینا فاران آرام سره ما بنا ځکه دې بجو باندې دبره ملک ملائک رسولان کیمبر کول وایا کفا بالله کافری الله جل شانو غواز ماسته است کی ان هو یکنه الله توکانې دې وای خپل باندې کان خبر وې دونکه و ميه جل الله هدایت نصیب کید الله مونږ دونکه ده و ميه جل الله بلا کیتن ته نه نه غره پاره او یا دوستان اللوجين فقلوا ما كنا بانيوم جانا لندبي يودان جي چڙگان بيودان کانبي ما الله جانن سيرو سيرو يوت پار جانند خلما خبت هر كلاچ دور چرندن د جهنم بیشک جو کوفر کړو د الله پهاتو باندې وکال ویلو دی ایزاک او نایزان کلې چې څنګه ورو کې اورسته عین نو لږه وسنه هم په کړه ته کوي خلک جدید په نویو کاتو پیداې سره آیا جو نو غوري اکنا الله ځا دې پیدا کړاس مانز ماږي کاجر دی الله په دې خبره چای خپل پیدا کې پښند دیو و نیټه شندې تا غېټې کی راځي په قیامت دیو قولوا يلوا انتم کتلی کچری تاسو په خزانونو در احمد درب زمان چاګر د خزانه قلوب او ترتلې د یی د خرچ کولونه وقن انسان انسان دې له څنګه ده دې انسان ته فطرت کې دا شوم ته اړوبه لري او مونږ ښکته ولا قنات نه کړم موسا نه مجزي فاصل <سؤال> ته پوزره باندې څلور کل <سؤال> چرایې فقالو فیرون ویلو تا فیرون زه ګومان موسا چې پتا جوړ هالا ولي لقد علمت يقن ان طي بيجي يا ما اندر نجلا ذكري دامو زين نجلا يكلمك اغزا اغزاد دسمان نزما كده بسائرادو بارادو ليدلو دو بارادو قيدلو دو زما دا يقن اغلي بطامن جتسي مذبور موسا الاسلام فیران تاویل مصبور مانت مرون مصبور مغلوب مصبور ناقص الاقل او محلق حالی که ممنوع من کل اخیر در طول تا مصبور وید فا اراد آنیا استفیز سبب در ازواب ده اراداو کده فیران آنیا استفیز هم چاقا بیخو بناد بیخو باسی داقی مطلب در دا در کل نو اَيْن اشْتَغَلَ زَمُخُ يَا غَلَارَ دِزْمَكِنَا فَاقْرَأْ نُخْرُقْ مِكْدَاشِرُونَ وَمَنْ عَادِس رَجِتْ سُمْرَ مَغْرِبُوتُونَ مَوْعِدَكُنَا رَبُّ السَّمَاءِ تَبَارِشِ بِي زْمَگَ دِ مِصْرِيَا فَلَسْتِينْ كِي أُرْدُنْ كِي فَايْزَاجَ الْجَارَ او وبالحق يم فدق حق سرا يا وا دوئي سرا حلال وحرام سرا يا امر نا يا سرا دناز شويه و ما پر تفسیر سرا بیان کرے یہ فرک ما دانی حلال و حرام دانی حق ما پر تفسیر وختې داولونه الله مصل ونزل الله تنزیلا ما نذكر جلل لگ لگ نازل ولسره او فیصله نکړا و یوځل مته اسماني دنیا ترابلې او بیا پر دې لګ لګ راغله خو لویا ته امنو بی الله توو بی ایمان راوړې کنه راوړې یا کنا سوچاو ته الله تعالی مر کړین قبله د نماز کې کړه چې وورس دې شو پجو باندې پاک یا خیرنا جواب ریوال ال اسقاني سجدان فقلوا مخونو باندې تن اقلو تن دو باندې سجدان او دا وَيَقُولُنَّ دَاوُدُ سُبْحَانَ رَبِّنَا طَكِرَز مدا دپاره امکان اباد رب ماكن ديه وادت رب زمغلامه فولاخه ما کوي دنکي وَيَقُولُونَ يَزکان يَبكون فَرِوَتَل وजूद لزکاني پپلو مكن باني پجلا جلا ازيادتل وजूद پاره خوشور عبد تو ويل مرکډي د قران او اویلا چی او الله دیرینا د پويشي چې د حکمت نه راځي دا صادي دا د پويشي چې داځري یا زہ بیوچہ حکمت ما دمه یښو و مایو تر حکمت د فقره وتیه خیرم تسرا حکمت دې چې هغه باندې اغه جره قولوا اود الله دعاو که الله تعالی دالما په من رحمان تنو مطلب دا چا علم ذکر کوي کو صاحب ذکر کوي د الله چې سره دعا کوي نو کوي یا الله او یا رحمان او یا رحيم وي اي اماتدو بس پکې مون سره تاواز الله توتي فر او الاسماء الحسنى الله پره خې استا خې صفاتونه دعا چکه نو ولا تجرب صلاه جیرتو زورم نو ویا دعا کول والا تو قافیت بیا دیر رو عم م کوا وا تغیب نزالک سبیلا د دې په مس م مس کی ولاره لټوا مان دا شو دعا چکه نو بیخځ زړی کما کوا او بیخی فزور ابو زرام کوا دربم تزرم مخفیه دی یا مونږ چه ټول مونږ نه جهارانه م کوا او ټول مونږ نه مخفیه م کوانو مې مس کی ولاره وګورا مطلب چې جهری مونږ شو اوس پکې مخفیه شو وا تغیب نزالک سبیلا وقال الحمد لله الله سبحانه سبحان و تعالى شروع سبحان الله سبحانه الله سبحانه وہز ادری کہ الحمد لله سبحانه ذ سورۃ ابتداہم تو توحید عبارات النشاط والحسن كواحد وقلن الى ذاك الجمال يشيروا الحمد لله الذي حمدنا خاص صلى الله عليه را از دې چې نه یول ځان پاره ولاده او نشته الله سره شریکان فلم چې بچي کې ولا ميكون ولي ان نشي د اګر ساز کمزوري پواځ چې الله عز وجل الله چې کمزوري شو ځان د پاري څوک دغه کی وکړ به هغه تقديره تقديره نوې بیانوي شانو هر واسه نوې بیانونه سره سورہ دکراف دامه چې سورته هغه سورې واسه نوسته په موږ څیرو مزلګي دا تقریبا 9 مختوند دي او مشرقيته رسوم حاصل لري سورات دعاو د سورات دار دي چې توحید په لفظ کومون الله الا اله الا الله یا جکمن الحمد لله الا الحمد لله الا الله دہی سره او دا مسله په ذکر ته راحت سره چای نه وي سره دی والله موسی علیه السلام په دې نه دا جلل الله علیه السلام نه کوی او ځو قناه چې ولی په اتفاق سره واغه نپوید دا رنګي اصحاب کاف شکم اوليا دي حقيتا د الله دوستان دي منسوخي اوليا جوړتوي هغه غائب نپویدل او نه هغه واقدر او و و متصرفو بلک الله جل شأن ستر خدای سره د کړيو پخته خدای سره د افاصل پخته قدرت سره اله ولر دا ارسل الله کول او په دې وجه باندې غيب دان صرف يوا الله دې متصرف صرف يوا الله دي چې ابو س او په نه پوي پا میننو سیدری خبری کئی دنیا گورا چکننو معملی شدید آ دنیا با دنیا خستل کی گی آ پتا بو جوڑی گی آ دار چکننو وربال هم گی نو دا اگا دوار کسانو آگا ورکاس را ذکر کئی چکم یو مسلمانو برکاپیرو آ یو وی چکنن دا از ما باغ با می شید بلوچو گورا دا با خدای پا نی سونا بچی آگا من دا کسی اوکنا اللہ پا دنیا منازی او دنیا د شریف شهید او دا, دا مانیو ګرځیدل الله د جننا اسنه شي جن فاتنه شي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي حمد سنات الله لرا اعزب تناشک موهیا سلام واسب بخاص الله لرا دې جنا د قران کریم اغه حصہ شروع ده الحمد لله سره صدر کړه دا صورت ما کملو چې قرآن زوړي سره اوله یې سجید الله جن شان خالقیت دانی رو ا دا دې یې دې مې حصہ کې برکات بیانېږي په څلورو نه حصې کې مالي چې ذکر کیږي او نه شفاعت دغه سلسله سرادار دې مې حصہ دا شروع دې سورې صبح او اجر پورې بچلېږي ان شاء الله وې خاص صلی الله غذا و رضوانو کړه قربانندونه کتابونه دېګه زول دې الله راکوګې کله من مضبوط کتاب دې او کتاب دې دې لپاره علی ګل الله پاک چوي روا باسان شېلې سخت عذاب نه ملتونه چې خپلې ترنه برآجی عذاب بچارې سوچ نه مڼي انم ان کرپال <سؤال> کا قران سره یی راون کړي او مانو ته تذیرې دی وای بشرا المؤمنین زیرا وای کاسو من چا مومنان دي الزینا کسان یمنه صالح دي چا م کوي کېنه که یعنا شالیو پارای جنہ حسنہ کویستاجر کوینی اجر خو و تو او دا قران ان خلق لدا چې قالو دی وګيلي چې خلق الله ولدا من یو لږ لازمي فارمایبانه دعا کسم خلق یم شکان د باج د هغه چې حقیقتا د الله پر ځامن شتا الیاذ بالله حقیقي ځامن باندې قایلو باج بداکرو نو خدا کروشا ولله سي وي فجت الله البالغه کې چې د دې عقیده دا چې کله کله یو سړی الله ته دمر نه زیشي او درځنیز د کډ دواجن بازو کارونه الله جل جلاله شان دې ته اوس پاره خیر دی په دا غت طریقته کوا لکه ملکول الله چې غلطوي کنه وای شي نشه دا شان بازو بازو کارونه چې دې اولیاء ول الله اختیار ور نو بیا خو ډور چغندین د الله بنده ویلو باندې دا غوله کچاوی مالو نی کنا نو راشه د دې ددشینو مرکا چاغت وی ابن الله علی عز د الله نيا الله نازو قولش دا د دو مولځي ته خوازل لوواله ده بینی حقیقتان زوی باندې ډېر لیک کسان بقایلو لکه چې بیمه زولې دغه چې کومي سوبان مبارکي یسوب الله السلام مبارکي هغه واجب میسرونه او نن تاخیزه ولدا داری بیبی الشیاره جنها د موسی سم په اړیکو نه وچې او نن تاخیزه ولدا د دې خدامه درنو چې حق زوی بشي ولی هر چره په دا زوی دی پردې الګ دی د بل چا دی خدامه شو چې لکه زوی خلق په شفقت سره په مېرباني سره پالین او دا قرنګي مونږ باندې اونې سوزوي زوی وال سره چې زوی به یې مونږ بل داړي چې څنګه چې زوی په خپل باندې ګران دي نو دا قرنګي دا ولي هم طالاب باندې چې لري زوی خبره لار چې ن نازوی زیوی چې کنا خامخمنې خووري تازه کې نه ورځي داکټرنګه الله په پیغام یو خبره زمونږه کې تا نه ورځي په دیو اجازه اتخذ الله ولدان الله په جو باندې ذکرت کوي ښا نو یو مونږ غري خزا یې بابا معاف کا زمونږه غني که پیر بابا معاف کړئ ولي چې کې دې چې خدای پات ماخ کړې وي زمونګوم یا کنجي چې الله په وزګړي ما کړې وي مننګ چې تير بابا غو ساحي کوم مننګ وای چې دا کم خلاصي تير بابا ته د خدای صفات ورکهي مې وجې خدای صفات نو ورکوې ما لرنی راځي په دې ته بیا بیا دا خبر وکاو بیا بیا وڅکو دا خبر و بیا کو بیا و کو ان تر څو پر جته ژوندې یو منځنۍ دا خبر وکاو او تير بابا غو پیر بابا سره دا الله بنداریا او پیر بابا الله ته محتاجو هم موږ او تاسو هم چا ته محتاجو الله ته حاجت روان مشکوک شاو بابا نشی کېدله زاکر بابا مونږ چا دلته پیر بابا ګور خدای نه دی بشکره ودان لري بشکشه بندره محتاج دي خدای زوینه لري خدای نازولي ولته موه اي بس صلاح شو زمون مولي شاه د جوان نازولي هغه زويته ځای ته رامني نازولي چاته وې چې د پلاړ خبره نه مني د کوي یا دا او اوږه تاسو دا وې نياز اولیاء جوه د خدای دوستان جوه الله بخل جوه د خدای د متعال دی حاجت روانه دي بندگان دي د څه وایه ما اللهم نشتا دو پارا خبر بانی ایتسو ایلم نا دو جو خلا خبرو دینا کبورت کلمتا دا غرط خبر را چراوزی دو جو دو خلی نئیا قولونا نا ویدا خلب مگدرو فلعال لکا تصریدا محمد رسول اللہ تا تصریبت کئی شای چه تب واقع نام سکا زان وجدی علا سعیهم دو جو پدی عمل باندی دو جو پناک شکادم کسی اللہ میوینو دازک جدو ایمان نرالو پدی خبر بانی اصفادر در غمنا ته وای زان وای دی یمبر زنده الله تعالی ور کای زان وای نتا نه ایمان را ودیو گند را ودی ختمه تا فریضه و تسیر تذلیک و او ک ایمان نروده تا ما تفریدا او سوره چه مچی دی ذکر الله و تا ما تفریدا او دا ما تفریدا دا داخل تسیر خبر رسوقدر تا نور حضور پر شو دی فلا الک باقلی شدید لالی اشفاقیوی د شفقات د وژن الله تعالی خبر نه دا خبر کای چې شاید چې تزام وژن وای مے کلا انو جانلار پیدا کړی دي چې زموږه باندې څه شی دي زینا تندار څو داسمه کې د پاره د پران چاونو کې خلکولو پاره ایو حسن عملو چې کمیو دي کې خلیا ما کوم جدي احسن کې موږ د دوه جو ځای یو اخلاص او بلا ثواب اخلاص دا منه خالص دلت رضاد پره اسواب څه مطابق سنت د قران او حدیث مطابق عمل وی دلت رضاد پروي د قط احسن وإنا لجرون ayaklanang bagarzau garzoba mahagashinulala ya pe makhduz maganji di sayidan juruza khali meydana cheh se paginai sayidan khali meydana sayidan makhduz maganji ki aakhir juruzi juruzmana bilkul khali cheh se guthe naam nishan bahum nahi juda to puskhade څدا سب کا خلک دي څنګه دي, و دي, و دي و دا و او څنګه دي او يهودو ته ویلو کنه عامه سيته استاد د ګمان ځان سب کافي یعنې هغه خوندان د غره د غره هغه سمس کې چې کنده نوته خلکو مسلمانان اولیاء د خدای دوستان دغه خلک او دغه درقیم خوندان کان ووجو مینایا چنازما د قدرتونو دلایل ناجبند تعجب ولي ساده خلک دي چې سره سب کافر عجيبه ولي د اسمان عجبه نه دا غرون عجبه ندی صرف اصحاب کاف چکر منو دتا عجب وردی اللہ ہوئی اے استادا بمانده چه زمان پایاتونو کی صرف اصحاب کاف عجب دی نا نا نا زمان قدرتونو پا دلائلو کی بیر عجب عجب دلائلشتا منایتن عجبت اگویج معنی قصاد تا شروع اندغا کئی ایز آواز فیتیاتو آغاز چی زیر اونی و دیال کانو الالکافی پریغار دو رکی سمسکی فقالو دو ای ربنا ای ربا تنالا که منطم اللہ دون کستاد ترابن رحمتنا یو رحمت لرا رحمت نمراد یا حدایت تی معرفت یا رزق وحی لنا من عمرنا رشدن او جور کت اصلاحو کازم دو من عمرنا دو کار پو چیز من کار دے دن پو بارا کی رشدن یا اللہ پو کسمخ را لوگو را رشد تمنا برابری آدانی سمخ سمخ تا رشد وی وی الله اکبر رشد رشد فزرب نالازانهیم اللا جلشانو وی چه منگر دو دیو پو غوگونو بانی خوب روسته و زرب نامنگره غرزولی و پرده دو دیو پو غوگونو باندی فزرب نالازانه مور چکل زردازوی و دکه نو چکه دغه وګورنه ټپې کنه بچو او دا شاو د ښا داغه واه دا کیګه په نشه کې چې دا چې پری وځي دا الله امام د الاساب کا اوس په پېږه وګونو وګونو واه القلارو د کړمایو د شه د شه فزرن او ونيوال دجو جو په وګونو باندې مطلب چې ناش د کورونه ما د قلب د کړل چې کافي غار چې سنینا عدد سو کالشمارل شوي سو کالشمارل شوي ال تطراتو واه قائد شاب کا دادا چه داد صلی الله علیه وسلم رسول ده غبران مخی وا کانا چې د دې تا زمانه فطرت وای هغه زمانه کې یو بچا درشوی دی چې د غینوم دی قیانوس دی شنو د قیانوس او دا چې کم دا کاشرو او خلب بطرس ته مجبور کول یوزره د دې یو ميلو وا د دې مليته د خلکو په بازار کې نه بوت پرسته یې په راچکمنونو د پیر بابا علي رحمت ملي ه څه شي د کاکا سه ملي دانګي چګمنونو نو خلک اورش شریف دیوي کنا شریف اورسته او اورستځي اغه ناوې رازماسې وادره د چا واک په اوسه د چا ناو یو پتن نه لګي اورسته وي غنډه اولیاء دیو ځتی کې دا خلک دیو ځتی دیو کوي ا بیا مونته اولیاء دیو ځتی کوي اورسته نه وي کنه او دیو بیزادي ته چاته دا اولیاء د باباګانو دیزتی ارميان دیو کوي سوتې چرسیان یو با چهتی بدنام یو سو پیس و دخور چرسی چهتی بدنام پانچ پیران چکنین اصی بدنام کردی توم آقا زیر می آبانیم که اخد مابریم خابر اکوما در خل من بدنام ایم او من گویلو چه اولیاء عزت او که در خدای پاندیوانو در اولیاء اشترام او که پا قبر کی ناروه و کارونه در اولیاء پا مخی مخو تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا حضرت شاعی رحمتہ اللہ علیہ امام باہری فر رحمتہ اللہ علیہ دا غلط چلے وزیلہ دا کیندے نو ارتے چ ولادے پمنزبان مزیدلے خراپ لیا دینہ نو جی پیڑی تا پوس شاکڑے ولے کہ جے قبر والے نے خیار راضی دینہ شرمی گما دی برپ لیا دین نکولو اگر کالا نہ پوی دو نہ لی دو او جواز دي چې څنګه روس کې اورډر ډیمان دي عثمان او چرصونه وਹੀ شرایط کې زندان کوي زیات چیز باناغاه فزقه باناغاه فزغه مزه تمه چرشکا شراب ښکار ګرخ روان مزه ابو چرشک کوان او سن او تا او دا وځره کولی او روس ته ویځه تو احترام دي دا دي احترام دي اصحاب کف دام سلمانان دي پم سلمانان کې اولیاء دي اولیاء کې يقيني یې بالکل چې کیندنو قصو د یو په ولای شکه غټ کا تیر دی وې نشوي الله په دجو هغه صفات ځکه کې تر مخه یو ورځ دا خلک ملي ترا واندی نو ځوانان نو ځوانان دومسالیکان نو ځوانان توحید دي دا حالت دا سریدا اصحاب کا نو نو ځوانان توحید دي بس د الله په منا مست د الله په توحید باندې چې نو روان دي وس یو ویو بلتن اکو خبر نیدی کانال نوائی نو اببلا مر اگه کی ناس که بلو مصور اگه دار تقریبان تیدرشپک کسانشو دیر آئی وقت پیرا داناس که اگا یو پی که اخیار گنجیو اگا بود نو منگ سل را گلی رازمون قوم سکے من سکا در یا غو سوار تل پکا دی یا منگ اخپل منس میتن کور پکا دی چه چم اکسد پارا منگل تر اغوه چې لکه خبر به او به ويو څه کېن بل چا د باندې یو بل تبه راځي څړو څه بل چا د باندې ويو دا تعهد کوی چې ټیک ده اونه تاسو ګورور ته څنګه راغلی دلته دې د مسيکانو نامیزه تورشو وای نه شي د مسيکانو تورشو بث دا خلک چې موږ نه فکره یې لري الله تعالی او ځنته عبادت کوي راځه زرا رمضان سنو ابل چې دقه مقصد زمان دي دا ځما هم دي او ټول څنګه نش په غواړو مقصد درنږي اراده توا ای وای په دې پرشي خلاص دا چې کله کیناستره خبره تل کوي او چې چا د باندې صبر وکونو ورور د دعوت چا او بیا چې بچو ته سرګری کړی دا بچو د اوختي چې تاسو رښتیا جګندنه نو یو الله عبادتونکی اسي ازمن بوتان نه منای نو یو موننده قشی او دا د غټانو ځمنه وي د خانانو څو د وزیرانو غر ورو ازما <سؤال> سره تایبه پسر کړو چې داسروزه راحت پګاړه کړی دی داسروزه رچوونه باګړی پلاسکړي او زمانی نشازردان دغه جامیری کنا نو دا چې کوم نه مغو کریم نو هغه کې ست الله جل شانو کیسه کوي اشاره ته ان حسیت یا ساده ګمان ده ان صاحب الکاف والرقیم بعض خلقوی چې دا صاحب کاو جدا دي او رقیم ولې جدا دي بعض وی چې رقیم مند قالاته نندې نن راکیم وای راکیم اصل کې دا سپینون دي څو وایي دیو ملګری وو که واستای چې دیو ملګری وو نو وای راکیم متزک وای وای او راکیم څه څخانې نوم راکیندې روستانې نوم یې پټرا شو داغه نو روستوې بیتراجه نوم مسلمانانو ته نوم سات کلومیتر جنوب میں واقع ہے اور اردن کی مرکزی شہرہ جو اقبس یا امان تک گٹی ہوئی ہے اس کاف اصلہ تین کلومیتر پر ہے جہان دیدہ کی نغوی دا تخیصے بوئی کوئی نشی دیام ناجیس احبام لی دلے اللہ ری تخیصے بانے والا وی ورکو اخبر ناجیس احب دعا زید دلے صحب کاف زیارت لی دلے نجیح احب زیادے ای هغه زه یې چې کم دای پکیږي نه اوس به فرا دی هغه تر رقم راځي رقم ما آتاوی لکه کم صد غاربانی چې دوه راته ری کنه دغه دځوی نو دلته کې اصحاب کاف امرته ور رقم اصحاب رقم امرته ځکه دته د هغه د رقم ته د اصحاب کا بنیاد ته تفسیری شو بعض دا وای چې نه رقمه خلک دي چې غدري کسنو دغه نه لاندې شو د ګاټی نه نه هغه راکی مولوی دا صاحب کا وی دا یودا جو سوینا صاحب کا بندار خل ج راکی مولوی دا یودا پنہ صحیح خبر داد چا صاحب کا ج پیرا کی دی دکا شپک سان دی او کا سان یوم می مقسل مینا دو یملی خال ی دن تک نوستے 90 نوستے 90 نوستے 90 نوستے دا وچھ غنونو ته پهوانی ملان لیکل کنه بانو په پال په تعویزون جوړو غریبان دلته کې چې لمن تاسو له د کور نه خبر نه یی زموند رسول کاله راته او تعالی به ځباره نه کوي دا نو الله عز ماده پددا نو بچاره او تعالی کته سره بالکل په چې توبه وباسه نو باسو په مړه په دې په کوه اسلاص اخلاص فتات نقي ته تاسو د نشن نه کل کله کله دا نو ځوانان چې د دې کال کې دا زړه زړه سپنګری دي او دا ورته چې په دې یو څوک د نه شهادت یو نشته نو کله نه شهادت وګغو دا کارونه دی وایي په توله وایي نو دا به وایي چې د نه شهادت د 20 د تاسو ته ملاتې د 20 ورځې پوری که تاسو توبه وسره ټیک دم او که توبه دې ونهسته کنه نو د شي سزا بدل درکمه جته تاریخ بیا ساتي هغه بالکل ده نو د 20 ورځې نمس مسجد جوه رازې او الله لنګ شمالنګ پدری رسول الله دغه دیمه څنګه نو سره پایګه الله لنګ نيست ملک خدا څنګه نيست پایګه دا لنګ نيست نو د الله په اوځمکه په پراخه ده کنه الله اړلی او غارتنه وته د سلطان دماکی وڅ کنه سړی څومان ویلار کیو سړی امر ګریز پنته او سپه وسه ملګری شو غره قیم اغه نو ته وی چې اغه سپه شړوي لږه هغه وي خبرو بنوي ګویا شو د